Jó reggelt, ma 2019. november 13-a a szerda van, és 4 perccel múlott reggel 7 óra. Egy egészen fantasztikus öt nap után vagyok. Megpróbálom önök számára érzékeltetni ezt. for state.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 November 18-án már nincs olyan nagyon messze, hétfőn este fél nyolc órától nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lakájában, és szeretném, ha eljönnének november 18-a este fél nyolc óra.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 köszönöm szépen. Bárki más? Belejöttve, hogy ki az, aki ismeri ezt a jelenséget? Jó reggelt! Jó reggelt, Lakatos István! Induljunk abból ki, hogy én egy csekély nem, in, nem, nem indulunk abból ki, abból indulunk ki, hogy te másféle, másféleképpen e, tapogatod le a világot, mint én. Jó, de nem értettem a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 mint a karinti félre hülye gyerek, aki akkor van fenn a dombon, ha az édesanyja megerősíti azt. 061 0999 és 0636771161 bármilyen témában.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 November 18 nagyon messzire jött ember az Akvárium Klub volt lokájában. Rövidesen felhívom görög mását, azonban az életnél felülírja azt, amit az ember gondol. A világgal való kapcsolattartásomnak, a világgal való kapcsolattartásomról beszéltem az előbb.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 ami a szakmámhoz kapcsol, már ha egyáltalán van szakmám, már ha egyáltalán abban bármihez kapcsolódnom kéne. Ha valaki rámegy most a hura, akkor azt tapasztalja, hogy abban vezetőhír vagyok. Fiala János az önkormányzati választások legnagyobb vesztese. Ez a címe. Ács Dániel írta. Nem a Fidesz a legnagyobb vesztese, én vagyok a legnagyobb vesztese, és ez vezetőhír ma, a 44 pont Én karácsony Gergelyre szavaztam, ugyanakkor elveszítettem az összes partneremet, akikkel való együttműködés nem kizárólag anyagi vonzatú volt, amit a hallgatói mérsékelten értettek meg. A partnereim közül nem csak a választásokán vesztettem el sokat, hanem az újakkal sem sikerült kontaktus teremtenem különböző okokból ez idézett, vagy idézett volna a korábbi műsoromban. Ez mondta Fiala János a civil Rádión saját műsorában a Kejfej még október 31-én.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 Karácsony Gergely a későbbiekben már nem alakult ilyen harmonikusan a viszony, ugyanis zugló rendszeresen késett a kifizetésekkel, amit egy műsorvezető, amit a műsorvezető élő adásban egy betelefonálónak szóvá is tett idézett. Azt kérdezem öntől, hogy megérti -e azt, ha én türelmem a zugló önkormányzattal kapcsolatban erőteljesen annak fizetési fegyelmezetlensége okán, amely egyébként egy magas beosztás önkormányzati dolgozó azt mondta, amikor erre felhívtam a figyelmet, ami rendszeresen előfordul, nem most már több százer forint nagyságrendű meghaladja a félmó forintot, hogy örüljek annak, hogy a kormányzatok pontosan fizetnek, zárva. Fiala Jánosnak az utóbbi időben Pest-Szentlőrinccel, Újpesttel, Ferencvárosa Zuglóval és a Városléges ZRT-vel volt szerződéses viszonya. Vagy ki tudja, ki mindenkivel még, amihez egyébként Ásdánielnek az az égegyat a világán semmi köze nincs. A heti egy körülbel, a heti egy körülbel 15 perces beszélgetésért nem igaz, ezek a beszélgetések 30 percesek. Mindegyik fél havonta bruttó 1 1 1 forint 1 fizetett az újságíró 1 nevű betéti társaságának. Nem igaz, egyáltalán nem mindegyik fél, kizárólag a 1 1 1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 Teljesítés igazolás hiányában sem tudom leadni a számlámat. Tegnap néztem meg utoljára a ládámat hogy távol létemben kaptam egy ajánlott levelet, mert hogy megkaptam volna azt a levelet, amelyről azt állították csütörtökön, hogy aznap feladják, de nyilvánból a posta lassúsága akadályozza őket, és az, hogy az ezzel kapcsolatban naponta elmondott információk mennyiben érdeklik, vagy mennyiben nem Ás Dániált ezt az egész bagást, amit a hú jelent új Péterrel az élén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 Áldán éltet tizedsékalan egyesület érdeklői. Baranyi Kristina, Dózsa Ferenc arsola december 31-én érvényes szerződés az FFPB-tének mint minden más önkormányzattal. Baranyi Kristina polgármester azt mondta, hogy e következtében nem kivállygatható szabályt az együttműködésüket. Nekem ilyesmit nem mondott. A döntés annak fényében nem meglepő, hogy Baranyi ellenzékiként egy időben ki volt tiltva, miután sorba dát. Éppen nem volt kit, ha éppen nem volt kiciltva és adásba került, akkor előfordulhat, hogy Fiala János mely miatt a politikus megszólított volna ordítozára csapta a telefont. Érdekes módon ez most először kerül elő, és ez Baranyi Krisztinát kevésbé zavarja az együttműködésünkben, mint uh, Ács és is a 444hu amely akkor, amikor ezek az esetek előfordultak, és amikor elmondhatta volna az ember azt, hogy ezek a történetek hogy jönnek létre, egy tízes skálán egyes érdeklődése mutatott. Én a magam részéről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 Én soha nem viselkedtem. Az összes önkormányzatot fölültem. Ezek szerint. Egyre még nincs döntés, hogy Fiala Jánosnak ebben jut-e szerepfaj sem, és azt sem tője, jelenleg van-e érvényes szerződésük. Az ugló lévő dokumentum szerint már május 31 óta nem fizetnek a civil rádiós beszélgetésekért, amit egyébként tudhatna, ha hallgatna a műsor. Ennek hátterében a fentemlített anyagi természetű konfliktus állhat, ami karácsony és Fiala között korábban kialakult. Nem. Emögött nem ez áll, emögött egy Karácsony való megállapodás áll, amire nem állt módon válaszolni, mert nem volt ezzel kapcsolatos kérdés. A Pest-Szentről polgármester Sándort nem sikerült még elérnünk, de a miserezetű panaszából mi szerint az összes partneremet, arra következtethetünk, hogy ez a megállapodás nincsen bebiztosíthat. Ráadásul most, hogy a ligetprojekt megvalósulása erősen kérdéses lett, a Városliget zért által fizetett apanás is veszélybe kerül. Ez nem apanás. és most csak nyomom a féköt. Ezen felül van egy valóban szomorú fejlemény is, a médiatanás nem hosszabította meg a közösségi adóként működő civil rádió szolgáltatás szolgáltatási jogosultságát, ami azt jelenti, hogy Fiala János helytadó rádió az ellehetetlenül szélétek kerültéscsoport az interneten lesz elérhető. Fiala János is megkerestük, aki nem kíván nyilatkozni. Ez ebben a formában nem igaz. Beleértve, hogy ennek a cikknek a legvégén Megírni azt, hogy a civil rádió médiaszolgáltatási jogosultsága megszűnik, arra szavak nincsenek. Tehát egy műsora, amely arról szól, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a fontos a fontos talantól abban egy akkora aránytévesztés, mint ameg beleért, hogy a hú, korábban tudtommal egy kukat nem írt arról, vagy ha egy kukkat írt, akkor legfeljebb egy kukat írt arról, hogy a civil rádió nem hosszabbodik, meg tőlem teljesen független frekvenciáját, illetően szavak nincsenek.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 Jó reggelt, tehát a, a Jó reggelből a reggelt az megvan, adásban segítők. Elnézést a beszélgetésünk, végén akartam azzal előjönni, ami előre tolakodott, de ahhoz, hogy megfelelően tudjak rád figyelni, az ezt el olvastam, nem gondoltam. Tenep este néztem, de bárható volt a cikk megjelenése. Most reggel egy hallgató hívta fel a figyelmet, aki interneten hallgat, és itt most a civil rádióról van szó és nem rólam.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 hogy ne fordulhasson elő az, hogy teljes mértékben kiregyenek szolgáltatva az olyan típusú közösségi rádiók, és ugyanolyan elbírálás alá essenek, mint például a kereskedelmi rádiók, hiszen teljesen más feltételek mellett dolgozunk. Tehát nagyon sokszor leírtuk mi is, Bolyá Gábor, aki részt vett egyébként a közös munkában a mérték elemző műhely részéről, ő is nagyon sokszor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 Ott az előkészítése, hogy 22-én biztos, hogy a régi műsorrendel fogunk megjelenni még az éterben. Január 2 az esetek nagy részében konzervműsoraink lesznek, de ez egyáltalán nem fog változni, hiszen eddig is ez volt. De az, hogy változató... ez a műsor így folytatódik, illetve, hogy ez a műsorszolgáltató tovább így működik, ennek a bejelentése az NMHH irányában megtörtént -e már?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 és nem, nem látják a jövőjüket az online térben. Elképzelhető, hogy majd valamikor visszatérne, tehát mindenféleképpen változtatnom kell a struktúrán a műsornak, a délutáni magazinunk időpontja. Maradék elve működik el, a, a, a rádió, vagy pedig egy kifejezetten egy internetes, a civil rádió szellemének megfelelő műsorstruktúrával áll fel, vagy erre most egyelőre nincs kapacitás?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 Elnézés, Elnézést, ma nem voltam igazán tárgyalóképes. Én további szép napot kizánok. Több ezt a hátad mögé. Hát akkor nem lennék. Viszont alassam.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 Figyelek! Ezután a beszélgetés után soha nem gondoltam volna, hogy interneten fogok hallgatni rádiót, most ezután interneten fogok hallgatni a civil rádiót. Fikélek. Örülök neki, sajnálom az apropot. <Sdíl> Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én bizakodó vagyok, én mindig interneten hallgatom, okostelefonon, telefonon headsettel, Úgyhogy szerintem fog ez menni. <tos>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 Időnként azt hittem, hogy valami ismétlés. Szóval, hogy Ácsdániel Dániel leírja ugyanazokat a, a tényszerűen hibás, vagy téves kijelentéseit, amit egy... Nem Nem Dániel, Dániel, a 444.hu. Ug, ugyanazok hangzottak el, vagy részben ugyanazok hangzottak el benne, amit nem tudom, egy hónapja, vagy mikor volt az előző... Abba gondoljon bele, abba gondoljon... Igen. hogy én vagyok ennek az önkormányzati választásnak a legnagyobb vesztese. E, azt érzem, amit ő is mondott egyébként, mint a kormány médiánál, hogy belekapaszkodnak valamibe, amit tételesen cáfol akár bíróság, akár az érintett, akár bárki. Mi zavarja a 444hu az én tevékenységemben? Nem tudom. Talán az, hogy nem hányta le a fideses potentátokat. És ez az Én erre nem, nem tudom önnek de az, hogy, a, a, az, hogy nem, tényleg, tényleg, nem tudom önnek megmondani, hogy milyen mértében nyom a féket, amikor azt mondom, hogy fölhívja a partnereimet, és megkérdezi tőlük azt, hogy ők mit terveznek velem. Hát Egy modernkori Szabó László. Fölhívja az ön partnereit, de a, ebből a, a, a mostani cikkből ugyanúgy látszik, mint az elsőből,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 vezérigazgatója mindazzal kapcsolatban, ami a ligettel történik és történni fog. Ezeknek a beszélgetéseknek a tartalma szinte nélkülözte az érzelmi vonatkozásokat. Annyiban volt jelen, amennyiben maga a szituáció megkívánta, és amennyire én örök érzelmeket lopok beszélgetésekbe. Az, hogy ezeket soha semmilyen orgánom beleértve, 444. hú nem vette át, beleértve, hogy miért nincsenek szobrok. A magyar innováció házán. Vagy a millennium házán, vagy a magyar innováció házán nem jön létre. De mit tudok én, aminek következtével a 44.hu ilyen mértékben örül annak, ami nekem rossz? Miért király lévi a 44.hu?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 Erre most biztos nem kerül kicsit később lehet próbálok leírni. De az is megoldás, hogy én beolvasom. Ha gondolod, tese. Én nagyon szívesen nem De akkor olvasd, fókusznál. Pilla a csak akkor... Te történem, írta, nem, a te menném. olvasd. Igen, én fogom olvasni. Pilla Hallható? Akkor mondanám. Igen. Tisztelt Ács Dániel.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 Belejtve az osztályfőnökem aki kifejezetten biztatta, akkor az osztálytársaimat, hogy ez a fali újság cikkezés a személyemmel kapcsolatban folytatódjék, és amit az akkori kamaszlálkem nem bírt, és hozzá szeretném tenni, hogy ha bár nem van már kamaszlálkem, de valahol csak van kamaszlálkem, és amikor reggel elmeséltem önöknek, hogy milyen az a világhoz való kapcsolódás, amikor reggel fölébredek, akkor ebben most a 444.hu cikkét,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 fel, amit hozzáfűztem. A cikk minden állítása tendenciódusan hamis, mondhatnám hazug. Tipikus példája annak a karaktergyilkos módszernek, aminek a Fidesz által kézivezérelt sajtó rendszeres, amit a Fidesz által kézivezérrel sajtó rendszeresen alkalmaz. Kérdés, hogy ki a megbízója Ács Dánielnek, illetve a 444-nek. Kérdés, hogy mi a cél. Lehet, hogy újra kell értelmezni az úgynevezett áll ellenzék kidefizíciót? Ennyi volt a kommentár, amit hozzáfűztem. A nyomdafesték miatt no komment. Köszönöm szépen! 0614890999 és 7 7 1 1 1. Én a szó fizikai értelmében nem jutok szóhoz. Hozzá téve, hogy én az elmúlt hetekben megpróbáltam önöknek elmesélni azt, hogy nekem milyen érzelmi megrázkottatás most az átállás.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 22. utáni életéről beszélgetünk, részint pedig arról az írásműről, ami a 444. n jelent meg, és most is vezető anyag, Fiala János, az önkormányzati választások legnagyobb vesztese. Alatta az emberek hozzá fognak szokni, hogy a Józsefvárosi újság többi nem észak-kóriai szinti propagandától. Minden, amit az tudni kell vagy érdemes. 06 és 0636771161. elnézést, köszönöm. Egy kör egy menet. Jó reggelt. Jó reggelt, csak köszönöm, hogy azon hogyha a 444.hu önnel kapcsolatban jelén írást hogy mennyire lehet igazság tartalmat többi írásának? Két mondat. El, és magamban igyekszem ezt a kettőt elkörülni. Igen, értem. Jó, köszönöm szépen. Csak az, hogy itt tudja, konkrétan tudja a két oldalt,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 Jó reggelt kívánok! Én autóbelülőt nem olvastam még a 444 cikkét, tehát nem is a, a tartalmához szólnék hozzá. Úgy gondolom, hogy a mai reggel nem biztos, hogy ez lenne a vezető cikk, mert gondoljunk bele, hogy a kormány a budapesti tömegközlekedést összekapcsolja az iparizési adóval. Ezt szerintem ez komolyabb téma annál. Nem értem, hogy miért került fel a... Elnézést a... ezzel a telefonnal nem tudok mit kezdeni. Jó reggelt kívánok!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 Tegyed négy hét egy.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 Szemből mit? Mit lehet válaszolni arra az e-mailre, uram? Hát ameg... azok az állítások, amiket nem. Uram, ő mikor... nem küldte el nekem az írását, az alábi írért küldte el nekem, és arra kérem, hogy ne hozzon ki a sodromból, mert esetleg tényleg ordítva fogom őre <coughs> csapni a telefont. De tényleg, üdvözlöm. Korábban írtunk a budapesti önkormányzatokkal és a városligezzértével kötött szerződéseiről. Érdeklődnék, hogy az önkormányzati választás követően ezeknek a megállapodásnak mi lesz a sorsa. Konkrétan az Uglói, a Ferencváros, az Újpesti, a pesztent és a városligezzértével kötött korábbi kommunikációs szerződések sorsa érdekel. Válaszát előre is köszönöm. Mit kellett volna erre válaszolnom? Hát az egészet meg kellett volna fúrni, ezt az egész Hogy hát fog... okay, rendben van. Ön a magyar sajtószabadságot fúrja, meg még akkor is, hogyha a 444 azon egy madár Ezen írása kapcsán. Én, aki megfúrom a 44420 cikkét.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 én most szépen fegyelmezni fogom magam. Hírek lesznek aztán Ugi Attila és Horváth Csaba. Örülök annak, hogy elmondtam önöknek azt ma reggel, hogy hogyan kapcsolódom a világhoz, amikor a reggel felébredek. Fontos része ennek a kapcsolódásnak ma amit a 444.hu az én tevékenységemmel kapcsolatban megért, és ahogy ahhoz eh, ahogy arra önök reagáltak. Szép kis triumvirátus, önök kettem! Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból, üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Nem állapított meg összeférhetetlenséget az új francia, magyar és román biztos jelölt esetében, az Európai Parlament jogi szakbizottsága, így folytatódhat a jóváhagyási folyamat a képviselőtestületben. Erről Szájer József, fideszes képviselő, a bizottság egyetlen magyar tagja számolt be Brüsszelben, azután, hogy a testület megvizsgálta a francia Thierry Breton, a magyar várhelyi olivér és a román Adina Valean pénzügyi érdekeltségeit, illetve esetleges összeférhetetlenségeit. A következő lépés ennek megfelelően a három jelölt meghallgatása lesz, csütörtökön, a nekik szánt tárcákkal foglalkozó EP bizottságokban. Szörnyű álmok futás Kínában 51 óvodást öntött le Maró Luggal egy férfi. A jelentések szerint a társadalmon akart bosszút állni az elkövető, aki nátrium-hidroxidot locsolt szét az egyik hely jóviban. A támadásban többen könnyű sérüléseket szenvedtek, két áldozat sérülései azonban súlyosak. Három felnőtt is megsebesült, A férfit, akit Kong-ként azonosítottak, egy órával később fogták el a rendőrök. Törölte fotóit az Instagramról az Instagram alapítója. Kevin Sistrom, a képmegosztó közösségi oldaltárs alapítója az elmúlt 18 hónap képeit semmisítette meg, ő volt korábban a cég vezérigazgatója. A szakember nagyjából tavaly tavasszal hagyta el a vezetői széket, amikor a Facebook megvette a társaságot. Az alapítók mostanság úgy érzik, a közösségi portál nem tartja tiszteletben a függetlenségüket. Egyébként 2018 áprilisában hagyta ott Cukkenberg cégét Jan Koum, a WhatsApp vezérigazgatója is a mobiltelefonos üzenet küldőért neki 2014-ben már 19 milliárd dollárt fizetett a Facebook.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 és most tapasztalható hátrányában. Én, én azt gondolom, János, hogy ez alapvetően ö, abból a nagyon-nagyon abból a, abból a erős frusztrációból fakad, ami a 444-nél van. Ugye, hogyha valakinek nincs egyfajta filozófiai ö, háttere, hogyha nem tudsz dolgokra igent mondani, hogyha nem egyfajta, ö, teljesen mindegy, hogy az számomra elfogadható, vagy nem elfogadható, de egy erkölcsi és virágnézeti mentén szervezi saját magát, és annak a mentén próbálja azt a portált üzemeltetni, akkor, akkor egyre többször fog ezekbe a helyzetekbe belecsúszni. Jó, de én, én ezt nem, ezt nem a 44 vonatkoztatom, én ugyanezt én tudom, élem meg de... az önkormányzati választások után, hogy de... nem tudott felhőtlenül örülni az ellenzék, és ahogy nem tudott felhőtlenül örülni az a kormánypárt, amely most önkormányzatban sokat vesztett. És én ezt próbáltam értelmileg és érzelmileg is feldolgozni, nem tagadván, hogy az utóbbinak legalább akkora jelentőségét tulajdonítom, mint az elsőnek, különös tekintettel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 beszélek nap, minnap. nap. Erről beszéltünk ez... a múlt héten persze, is. Mi igen, ketten igen, is? Igen, igen, persze, persze, persze, persze nyilván. Jaj, nyilván a napot akaradja a, a viszonylag, viszonylag komoly apropója, de én értem. Tehát ö, ez, ez világos, és számomra is ö, érthető, én csak azt mondom, hogy... Én a, azt kérdeztem legutóbb a civila pályában, hogy el tudják-e képzelni azt a főszerkesztőt a riposztban, aki arra próbálja rávenni a fotóriporterüket, hogy készítsenek olyan felvételt Karácsony gergeiről, ahol autóval közlekedik, mert akkor abból kiderül, hogy nem igaz, hogy mindig trollibuszon és kerékpárral közlekedik. Próbálom megérteni ennek az egész mechanizmusnak, amiben élek a működési elvét, ahogy ön hiányolja, vagy megtalálja a 444.hu-ban. Erről szól az egész életem, hol megtalálom, hol elvesztem, és próbálom újra és újra megtalálni annak érdekében, hogy az általam ki nem állhatott hétköznapok beálljanak, hogy legyen egy olyan konszolidált valóság, ahol éhel halok, mert hogy semmi olyasmi nem lesz, ami engem foglalkoztat. Igen, ez, ez jó, hogy én próbáltam el, hogy az egyébként... összes ellenzéki polgármesterrel beszélgetni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 Oktatási államtitkár aki ugye felkiáltott, hogy Újisten nyertünk. Tehát ők is ebben a helyzetben vannak, hogy most kezdenek szembesülni azzal, hogy az egyik, az egyik világ az a kampány, a másik világ a mindennapok bürokráciájának világa. És én ezért mondtam azt, hogy függetlenül attól, hogy egyébként az, amit ők képviselnek, azt én el tudom-e fogadni, vagy nem. Az, amit ők az átlagukra tűztek, az az én értékrendszeremmel konvergens, vagy nem. Azért száz nap.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 Dróga való erőteljes fellépés is egy szövetségben indult el, ahol a kilakoltatás és a feltétlen rend e, e, támogatói, illetve a kilakoltatás tiltak ellen tiltakozók, illetve mindenkinek e, lakást adunk, mint a kommunizmusban. Azonnal beköltöztetünk egy üres lukba valakit, hogyha látjuk, hogy ott éppen nem lakik senki, a típusú elvek is meg, megjelennek ezekben a szövetségekben. Tehát e, jó, nekem mindig, esze, mindig eszembe jut a Pokorni, aki legutóbb adásban hívott föl, és mondta, hogy ő köszönni szépen nem él a lehetőséggel, hogy beszélgessen vele, amikor volt egy irtózatos nagy botrányom egy műsorom kapcsán, ahol hát szintén nem sikerült szövetséges találnom, de ellenséget annál többet. És mondtam, hogy én híd szeretnék lenni, ez egy nagyon rossz szöveg volt, hát utólag is belátom, tehát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 és mindig azt méricskeljük, hogy melyik volt a nagyobb. Ja, de legutóbb akkor... ön is azt mondta, hogy meg annyi halgatott, hallgatott, és akkor emlékezem rá, hogy én szóltam, Igen. hogy ez így nem, nem stimmel. Tehát, hogy ön is, önt hát is mondhat, elragadja mondhat, Persze, hát mondhatta volna, mondhattam volna Goebbels helyett mondjuk Stálinnak bármelyik propagandaministerét. Csak ugye Goebbels azért az De az a kérdés, mondtam, hogy te a... volt a modernkori modern politikai agitációnak, és és, hogy mondjam, az érvelés nélküli hatékony kommunikációnak a kitalálói, a politikai kommunikáció. Azért mondtam, hogy be, mondhattam volna a sztáli, sztáli, bármelyik emberét is. Tehát mondhattam volna egyszerre, mint a kettőt. Nem változtatott tényen. Tényleg ők voltak. Tehát. Akkor mondom azt, hogy kiki ki ízlése szerint a kettő közül, hogy melyik szimpatikusabb neki, melyik hasonlat. De sajnos így volt.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 egész életet, vagy legalábbis öt évet rádozni, vagy ebből most mi az igazság. Igen, mert kérdeztem? ugye ez egy köztes ex-ex helyzet, a fővárosi közgyűlési képviselőség és a, a fővárosi közgyűlésben való politizálás. Ugye, mert annál, mint hogy valaki egy helyi testületben ö, dolgozik, annál, ö, annál mindenféleképpen egy picit ö, rangosabb és több ö, időt feleméztő feladat, viszont semmiképpen nem tekinthető teljesen önálló ö,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 a munkája, kinek olyan típusú az elfoglalhatsága, kinek ő olyan csak típusú az csak azért, azért, azért azt de, nagyon halkan mondom, a... hogy azért ez eddig, akkor, amikor hatalomom volt a Fidesz, ez ebben a formában így nem volt szempont. most hirtelen mennyiben vált sokkal fontosabb, mennyiben váltak fontosabb hát azok a szempontok, van, amiket ő hát, említ. Hát, hát ugye akkor polgármesterek volt az bent a hát A polgármesternek van egy önálló feladata is. ugye Nyilván a fővárosi képviselők közül Uh, ugye, akik, uh, akik listáról bejutottak az előző testületben a kormánypárt a poldaláról, uh, az egyik uh, fővárosi közgyűsből bejutott személy főpolgármesterhelyet, és volt a másik listáról bejutott fővel. Uh, személy pedig a polgármester volt Soroksáron. Tehát ilyen szempontból nem volt olyan szereplője, aki egyébként a politikában okay, más maga volt. Oké, de azt nem mondom, hogy fölfogtam minden részletét tekintve, így aztán hogy fog alakulni az élet, minek a függvényében és mikorra lesz frakcióvezető? Hát nyilván szerintem most mindenki megpróbálja a saját életét összerendezni, átnézni, és ehhez az új helyzethez igazit. Magyar, hogy ennek semmilyen praktikus sürgőssége nincs.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 iviregyéni nincs. Jó, ezt már elmondott. Tehát magyarul november végéig nagy valószínűséggel elölre Előbbre lépés. Én akkor a Jó, azt kérdezem öntől, hogy addig ezek szerint azok, akik a fővárosi közgyűlés fideszes ki tagjai, azok valójában Uh, nem csinálnak semmit sem, hiszen a közgyűlési anyagot majd x nap múlva megkapják a következő közgyűlésre, addig legfeljebb emészhetik az első képviselő testület ülést, vagy egyébként mit csinálnak? Mit csinál a fővárosi közgyűlés fideszes képviselője, ha a szél nem fúj? Hát, És éppen nem nyilatkozik az... a kejfejancsinak. Hát vagy fújja a szelet, vagy várja, hogy valahol nem fújjon a szél. Én hát, ezt ez értem, nyilván... de mit csinál? De valóan látja, és érzékelő, hogy milyen anyagok érkeznek, látja, mit Mi érkeznek? a, fő, a főpolgá... Hát azért a, a különböző szervezési osztályokról előkészítő anyagok azért felfelbukkanak, azokat Megnézi, hogy akkor ez egyébként mennyiben változik. Nyilván a, a, azok a, a nagy fővárosi cégek, amelyek most nem váltott, még nem váltották le a vezető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 Ugye nézzünk szembe azzal a szomorú tényel, vagy azzal a vidám tényjel. Megfelelő rész aláhúzandó, és nyilvánvalóan, hogy a jövő héten is igény tartok a társaságára, így nélkül is, hogy ez csak úgy átsdálni el. Nagyon amb Ez a 444-nek igen. Hogy bár a múlt héti is kaptam pénzt, hiszen abban az szerepel egyébként a cikkben, hogy én politikusokkal beszélgettem azért, hogy beszéljek velük, így. Hm. Tehát azt az egyet, nézz, én nem perelek. Én nem fogom beperelni a 444hu mint a, a Juhász Péter, a pesti srácokat. Én nekem a terepem ez a kejfejancsi. Itt itt megvívom a harcomat, beleértve, vagy elveszek benne, vagy nyerek. Eh, hozzátéve, hogy én egyiket sem szeretem, egyik szót sem, de én ugye eddig nem önnel beszélgettem, hanem annak az önkormányzatnak a vezetőjével, aki szerződést kötött velem, ami azért nagyon szerencsés, innen üzenve Ás Dánielnek, hiszen 2010 előtt,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 Azért itt most egy ellenzéki győzelem született, és ennek az ünneplése van. Tehát, hogyha elhassa az indexet, akkor abban Soproni Tamás 6. keleti polgármester azt mondja, hogy hát nem tudom, főhajtással vagy derékhajlítással köszöntötték őt, mint polgármestert, és ő erre köszöni szépen, nem tart igény. Tehát most gyakorlatilag eh, kicsit olyan, <coughs> ez a rossz fogalmazás,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 tehát próbál az egészet valahogy viszonyulni, és állandóan különböző pontokon csak a nem stimmelést érzékeli. Uh -huh. Lehetséges. Hát, most egy picit, hogyha most egy hónap után... Mint hogyha én egyébként az ön... Tehát, hogyha, mint hogyha én feleségül venném az ön feleségét, és az lenne az első dolgom... Jó,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 Ez egy, ez egy olyan típus történet. Ők nyilván az, az rájöttek arra, hogy van egyfajta irány, amivel szemben nekik mindenféle belső feszültségeiket félre kell tenni, és teljesen mindegy. Az, történik, az ő győzelmük egyfajta... minimálisan is elg elgondolkodtatja-e önt a tekintetben, hogy az elmúlt években mi volt az, ami nem volt jó, akár a 18. keletben, akár az országban, nyilván. és az utóbbinak a következtében ez kihatott a 18. keletre is?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 nincs meg azt az, azt az irányt, az, az ember legalább saját fejében próbálja megtartani. hogy egyszerűen, valaha az ember polgármester lesz, akkor azért vannak egyfajta irányai, cégjei, amit szeretne véghez megvalósítani. Akkor is, hogyha, akkor is, hogyha a közvetlen környezetéből azok az a intermek érkeznek, hogy a hájok lenne ezzel nem foglalkozni, de mennyi ellenséget szeret egy magának az ember. Hát le kell ülni a vitákat, fel kell vállalni aztán, vagy megnyerjük a vitát, vagy nem nyerjük meg a vitát, de azért a dolgokat végig kell vinni.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 Innen fogjuk folytatni, hogy pontosan mit mondok, hogy innen azt nem tudom ennek megmondani, némileg, némileg befolyásolt itt ez a cikk és mindaz, amit benne az élet generált bennem. Köszönöm szépen a rendelkezésre a Köszönöm. Köszönöm, viszont hallása.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 de ez, ez egyébek között arról is szól, igen, pontosan ez, bocsánat, igen? Igen, tehát hogy ez persze viszont média kormányzás jelentene, tehát ebből az esetben nem mi vezetjük Zuglót, tehát nem a 16-os képviselő testület, hanem az újságírók cikkei alapján alapul, ugye? Szerintem ez azért hosszú távon nem jó. És rövid távon? Hát rövid távon is kevésbé, de legalább most lesz, lesz lehetőség arra, hogy egyeztessünk a Zuglóiakkal, tehát akikről szól a döntés, mert valóban az a legfontosabb, hogy azoknak a támogatásá kell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 a verziójuk, amit én elfogadok, tudomásul veszek, de hát ha nekünk valamilyen döntésünk jó, megéri a... a jó, csak figyelj, ez, ez, meg... ez, ez, ez, ez, ez, ez ne ez ez egy korhatáros műsor, ezért ez kurva veszélyes, mert ugye most jön egy ellenséges ember, ki istenments, hogy érlegyek, és azt mondja, hogy ide Horvát úr, maga annak az újságnak a véleményére ad, amely egyébként megírt egy Novák,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 Engem önmagában nem befolyásolna, de hát nem egyedül vagyok ebben a szövetségben, hanem arra rajtam kívül még 15 képviselő. És az ő aggodalmukat, akiknek esetleg nem ennyire erős a, a, a tartása, az ő aggodalmukat közösen el kell olvasni. Minden szónak jelentősége van. Mi az, hogy tartás? Hát ha az emberek van egy szakmai véleménye, van egy szakmai álláspontja, akkor az alapvetően nem kellene, hogy befolyásolja egy újságírói különvélemény. Ez az én véleményem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 Én a... egyébként soha nem tartottam fölöslegesnek az egyeztetése szánt időt. Igen, csak ebben az, az esetben a... itt most csak annyit történet. Ezt én tökéletesen értem. És de... Oké, de ebben lehetséges mégis ugye homok egyenes ellenkező döntés fog születni, mint amit te egyébként javasoltál, és ezt a kalkuláltat, hiszen akkor, amikor ezt lehetővé tetted, akkor ez benne volt a pakliban. Pillanatig vissza kell menni az egy héttel ezelőtti beszélgetésünkhöz, amelyet követően érkeztek hallgatói telefonok, és ha bár én el akartam menni, itt ragadtam, a műsorom így hat rám. Nem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 nekem egyébként első ránézésre tetszett, második ránézés meg nem nagyon volt lehetővé téve, hogy itt most egy olyan hatalom fog megalakulni, amely mentes a piszoktól. Mindig tiszta a cipője, mindig előre engedi a nőke, sohasem ül le villamosan olyan helyre, ahol vannak nála idősebbek, erkölcsileg fedhetetlen is, fethetetlen is marad, ha egyébként bármi olyasmit csinál, ami kapcsán őt meg lehetne szólni, abban a másodpercben korrigál, elnézéskérise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 Szerződés, számos politikai erkölcsi aggájt vett fel az új, már beterjesztett 11. kerületi parkolási szerződés. A Demokratikus Koalíció álláspontja szerint ebben a kérdésben csak az uglói polgárok véleményének megismerése után szabad felelős és körütekintő döntés hozni. Amíg ez nem történik meg, és az aggályok sem oszlanak el. A DK arra kéri az zuglói közgyűlés, hogy az előterjesztést ne vegyen napirendre, ha mégis megtörténik, a DK az képviselő képviselői ezt az előterjesztés szerződés nem szavazzák meg. Történt mindez.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 azután is folytatódott, hogy volt egy nagyon korrekt 50 perces sajtópájékoztatunk, ahol nagyon-nagyon alaposan kiveséztük a dilemmáinkat is, nem csak a, a helyzetet, és ehhez képest eh, született egy új cikk a 441 részéről, ez az igen, de akkor is nekem van így azon típusú, amivel eh, én nem kezdtem volna semmit magamtól, de hát bizonyos politikai partnereink meg úgy gondolták, hogy erre extra mértékben oda kell figyelni, ennek van egy kockázata, hogyha az ember nem arra figyel, hogy mi a dolga, és mi a választói érdeke, hanem mondjuk egy újságírói refleksióra, akkor ez sok esetben félreviheti a kormányzást, ezt média kormányzástán hívják, én ezzel szemben a politikai kormányzás híve vagyok. Tehát, hogyha van én egy ezt program... tökéletesen értem, de azért hadd kérdezzem azt meg tőled,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 ha tetszik a kommunikációs javaslata, hanem a központoknak. Igen. Tehát a helyi képviselőknek Igen. ehhez semmi közük nem? Igaz? Jó, hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy akkor ez némileg politikai rivalizálás a, a zuglói önkormányzaton belül. A tévedés hát kockázatával. Nem, nem, nem. Ez egy politikai rivalizálás, de nem a zuglói önkormányzaton belül, hanem magasabb politikai szinten. Értem, csak egy kicsit zugló. Van Igen. A zuglóra. Van. És te köszöned szépen, ponton. nagyon unatkozod, így aztán kifejezetten örülsz annak, hogy zugló egy ilyen laboratórium.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 Igen? Szerintem a hatodikán volt a sajtótájékoztatónk. Én ezt értem, de amikor arról volt szó, hogy legyen itt eh, eh, ők határozata fő, átláta, a biztosításához történő zuglói támogatásról, az eh, még a, a, a csütörtöki történések előtt született? Melyik? Bocsánat. A parkolóautomaták beszerzés és helyezése továbbá. Parkolóautom... Ja, az, az, az... Igen, igen. Tehát az, hogy legyen bekötve a naphoz.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 a lakossági konzultációkat követően, ez csak feltételezésem, mert én nem vagyok a 444.hu platformjának része, mi alapján döntött úgy, polgármester úr, hogy megváltoztatja korábbi döntését? Nem változtatta meg. Tudom, ez nem. volt az A. B. Tisztelt polgármester úr, milyen közösségi fórumokon való felhatalmazás alapján döntött úgy, hogy nem változtatja meg az eredeti elképzelését? Mi lesz itt a te válaszod? Tehát mire fogsz hivatkozni?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 És ennek megfelelően. Jó, fogom, csak a kezdőterjesztést. Ked jó, kedves Horváth Csaba, most ezt én találom ki, hogy a lovat akkor kell megülni, amikor éppen bosszantják. Tehát azért az, hogy ott akkor mi lesz, arról azért neked is van elképzelésed a múltad alapján. Nekem az az elképzelésem, hogy az ugrólyak érdekét elsősorban az szolgálná, hogy ez a zóna bevezetése kerülne, mert két éve elképesztő állapotok uralkodnak ezekben a parkolási zónak. Én ezt értem, csak azt mondom, hogy a, paprukás, a paprikás hangulatú lakossági fórumot azért magad elé tudod vizionálni. Vagy újságírói fogunk Igen. dönteni a jövőben, csak és kizárólag vagy pedig a helyi lakosokat fogjuk képviselni. Én ez utóbbit fogom uh, javasolni. Hát ez csak sok sikert egészséget tudok kívánni, de azt kérdezem, hogy én azt jól tudom, hogy egyébként a DK-hoz menet közben felzárkózott a Momentum is. Még akkor. szempontból? Hát, hogy ők se szavazták volna meg, és ők is talán ki is adtak kommunikét, vagy nem adtak ki, ki kommunikét, nem de az az ki. azt mondták, hogy ők se támogatják. Ugyanez volt azok, ok, de szerintem a műhelytitkokat hagyjuk, mert a politikai partnereink belső kommunikációját nem szeretném értékelni a nyilvánosság előtt. De a lényeg az, hogy van egy helyzet. Most van néhány hetünk, hogy ezt azokkal megjutassuk ezt a helyzetet, akikre tartozik elsősorban.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 Őszintén szóval én 17 éve vagyok a pályán, én ezekből nem csinálok kiusák kérdést.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 hogy milyen módon akarjuk a kommunikációs stratégiánkat megerősíteni, és ezt mondtam el a 444 újságírójának, hogy még nem tartom ki. Jó, akkor azt szeretném tőled kérdezni, aki tudja. Úgyhogy töni... nem tudom, mi van leírva, de én ezt mondtam el szó szerint. Hát a leírva az, az van itt, etsete, vagy hogy én hogyan lettem az önkormányzati választások nevesztes, amely összefüggésben van néhány életként korábbi cikkkel. Ez az ügy már nem az ember fontos Vannak fontos dolgok, hogy én fontosabb vagyok, mint az uglói parkolás, ezt lássd be. De Elvittem. azt kérdezem tőled, és nem cinikusan.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 Alapvetően a zuglóiaknak, és ebben természetesen neked is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Önök Horváth Csabát hallották, most pedig, ha van még bármilyen mondandójuk, azt szívesen meghallgatom. Holnap Györgyev is bendezett lesz 8-kor, és időpontváltozás van. Fél kilenctől lesz furjes balázs. 8 óra 59 perc van ebben a pillanatban, ha bármit akarnak mondani, ám tegyék, ha meg nem akarják, akkor hazamegyek. Tanulságos a kommentárokat olvasni, bár mindig eltéltják az embert a 444.hu-n, ott időnként egy kicsit kiegyensúlyozottabb kép van, és az igazsághoz közelebbi, mint ami a cikkben. Hát van olyan, amikor a nyúl viszi a de hosszú távon nem szerencsés. 061 489 0999 és 06 egy. figyelek, ha van, mire ne felejtsék, a rengeteg Duma közben mindig elfelejtem elégszer mondani, hogy november 18-án, hétfő este nagyon messziről jött ember lesz az akvárium Klub volt lokájában, még csak szerda van, de hétfő pillanatok alatt itt lesz, úgyhogy nekem kutya kötelességem erre felhívni a szíves figyelmüket, ha azt szeretném, hogy sokan legyünk és legyen.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 És hondgyuláról volt szó, és a betelefonálóval abban megegyeztek, hogy szobrot azért nem kéne állítani mert ez a lehetőség is felmerült, mert hogy fegyverrel harcolta a magyar forradalom mellett. És ezt még, még a bolgár úr is elismerte, igen, hogy a megszálló szovét csapatik oldal hartolta. És bolgár ezt azt mondta erre, hogy igen, igaz, hogy ez hiba volt, és tévedés, tehát ezt a két szót használta, fegyverrel harcolta a magyarok ellen. De később milyen jó fejlet, mert még az SZDF-tel is csinált közös kormány, stb. stb. stb. Most én azon gondolkoztam, ha mondjuk nem a magyar gimnazistákat gépviszolja össze volna le, hanem a zsidó munkaszolgálatosokat lő bele az árokba, akkor is azt mondta volna rá a bolgárul, hogy hiba volt és tévedés. Tudtam, hogy arról nem volt, hogy használta is a fegyverét. Azt lehetett tudni, hogy fegyveresen valahol jelen volt az, hogy ő is. Ebben a kapcsolatban önnek van hitelt információja? Ennek teljesen van fiala úr, de amikor egy 16 éves őrt, akinek aki írjél Auschwitzba 16 éves volt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 06, és 06,367, 7, 7 1 1 1. Üdvözlöm. az önkormányzati választások előtt meghány darab.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 És ezt a véleményét egyébként a 444.20-cikk előtt mi nem mondta el? És ez alapján ő úgy gondolja, hogy én vagyok a legnagyobb vesztese az önkormányzati választásoknak. Ez nem szimpátiatüntetés, itt pro és kontra. Ez a műsor megértésének a része. A műsor megértése nem tud úgy megvalósulni, hogyha lerakja a telefont. Én néha leszoktam rakni a telefont, de ez nem a műsor megértési részéhez tartozik.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 0614890999 és 063677161. Végezzék el a gyászmunkát helyettem Figyelek! Azt, hogy vélt vagy valós politikai elfogultságuktól önök nem látják az erdőt, hát ez legyen az önök bajja.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 November 18-án nagyon messziről jött ember az Akvárium Klub volt lakájában este fél nyolctól. Jó reggelt! Jó reggelt, Órván Péter! Hát én teljesen evőképedve ezzel az egészen. Azért nem tervetően olvastam ezeket a kommenteket. 300 kommenné tartanak kérlek szépen 2 órával a cikk megjelenése után, és abból összesen kettő volt, ami objektíven számolt be a cikkről.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 Szóval egyszerűen nem is értem itt, hogy mi, mi történt. Döbbeneten ül, ülöttem, nem tudtam fölállni a tégből, Itt volt a kávé mellettem, csak hazaittam és néztem és olvastam is. Ragda a többi mellé. ragda a Hajrá M.S.P. Ragd a, ez ez ragd a, MSZP, ragd Húr, a Paraszbizottságok, ne. a Debreceni József, Ragd a Wiener Richard, rakom. Ragd a Secret Man Project mellé. És csak annyit mondok neked, hogy ha 300 komment van kettő órával a cikk után, akkor neked itt nagyon sokáig kellett folytatni, ezt a dolgot. Nem azt kell nézni, hogy 453-an hallgatnak interneten, hanem itt több tízezeren hallgatnak. ezek a kommentek azért a véremmel vannak írva, Péter. Persze. nekem sincs több vére, Tudom, tudom, tudom. El vagyok teljesen képes. El vagyok teljesen képes. Akkor már ketten vagyunk. Hát egy elkeserítős, ez a fajta rosszul értelmezett revans vagy lojalitás, de kihez? Nem tudom. Borzasztó tényleg. Nem tudom. 061 489 099 9 036 37 vagy segítsenek a gyászmunkában?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 Nem fogom kifogásolni azt, hogy a reklám report idején önök a gyász engem milyen mértékben segítettek. Eredetleg nem ezt a mondatot akartam mondani, de belebonyolódtam. nulla hat és nulla hat harminc egy egy hat és 06 1 egy négy negatív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 szempontokat is. Nagyon hasznos volt, és öreg fejjel nagyon sokat tanultam Öntől ezzel kapcsolatban is. Igaza Köszönöm. van. Tudom, általán egyszer 24 24-et mondtam, a 444 pont helyett elnézést a 24 től De majd nézzék meg, hogy ki mindenki veszi ezt. Tehát. Nézzék meg. Drukkolok, hogy senki. Mondtam, 444. Hú, rosszul mondtam, hogy 24. Nulla hat egy négy nyolc kilenc nulla kilenc kilenc kilenc es nulla hat harminc hat hét hét egy egy hat egy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 061-489-099-9 és 06 egy egy 1 61 még 20 másodpercig. Jó reggelt! Ö, jó reggelt! Csak azt hogy a függetlenségnek nagy ára van. Ön független egyik ö,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 voltak egy is ugyanazon folyamat kapcsán.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 Hát, azt nézdse meg, hogy az ember ezt próbálja értelmezni és átélni érzelmileg, és a kettő teljesen ellentmond egymásnak, és most ez ügyben hulla vagyok, majd felhív valaki, és megkérdezi tőlem, hogy padlón vagyok-e, és nem tudok vele hát, mit kezdeni. Tehát érti ez, érté, ez olyan. Tehát pontosan olyan, hogy legközelebb utazni fog egy nagy hasú nő a villamoson, és azt fogom kérdezni, hogy ne aragudjon maga terhes, vagy párnát rakott a pulóvere mögé, és ha fölpofoz, nem csodálkozhatnék rajta. Igen, hát azért a humor, ami megarad, de. Uh... Milyen megértem magát, voltak hasonló helyzeteim, érzéseim, abszolút. Jó, csak azt, azt, azt értsem meg, hogy ezt a mostani a történetet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 Igen, a miénk. Tehát, Jó csak a lányom, vagy bárkinek a lánya, vagy fiakiket akiket elenged Angliába, akkor többé-kevésbé elengedi vele a komáromi vécét és ezt a légkört is. Hát sajnos nehéz a küzdelem, az én fiamat a mert van lehetősége, hogy igenis menjen Ausztriába dolgozni. Ami szoborról azt kéne mondanom, hogy fiam, ezt a jövő csináljuk. Sajnos eljét azt kell mondanom, hogy fiam, én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 Jó reggel kívánok, én csupán csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy Komáromi vécét mindenhol fog találni, a világ bármelyik pontján. Nem találkoztam Komáromi vécével, sehol sem, pedig a félvilágot bejártam. Én, én azért jártam elég sok helyen, és a Komáromi-nál Komáromibb WC-t is találtam.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 Primitív latrinával ne találkoztam volna Etiópiában, vagy Kenyában, vagy Zimbanféban, vagy Ukantában, ahol megfordultam. Vagy Jemenben, vagy Dél-Afrikában, vagy Djiboutiban, vagy Gombiában. Jó reggelt. Jó reggelt, bocsánat, csak... Befejeztük, is, úgy érzem, félreértett. Én a fiam nem fel a fenekedet nem őre Nem, nem, nem, a de a nem, nem, nem, nem, az tökélet, az tökélet, az Attól, nem, nem, nem, az nem, nem, nem, értettem félre. nem, hallani, valami kattanás, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, 9 óra, 28 perc van. Jó reggat! Jó reggat! Én azt gondolom, hogy ebben talán igaztadról lehet, hogy ez a cikk beteríti a képernyőt, és hát alapvetően ez egy 10-es káván kettesre egy újságíró, mit gondolom, hogy másikról.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 így, én le is mentettem a képen, nyíltam, ez mekkora, tehát úgy betelíti. -e. Utána meg arra gondoltam, hogy ez az, amit, amikor a beszólnak a pártról, hogy lehet, hogy ma vannak hírek, de az életben már előzik, de Figyelj, Erdoğan, Hollandia, Pico, Bolívia, KDNP, Amerika, egy brutálisan összevert nő, ezek mind mögöttem. Hát mit tudok én?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 Belért, hogy elmondtam a műsoromban, hogy én hogyan viszonyulok ezekhez az együttműködésekhez. Na jó, azt gondolom, hogy ha tehát nem szeretném tenni ezt a műsort, felvillanak bennem múltkor élmények, még 20 másodpercük van, hogy előkerüljenek. Ha nem döröpontfialajanoskukatjímél.com, és ne felejtsék, hogy november 18-án hétfő este nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lakájában. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viszont hallgassa. CVR FM 98 Az emberi hang. Nem ég, nem ég, nem ég, nem ég.